Збирати військові погони скінчилося несподівано і дещо трагічно. Восени 45-го року повернулася сестра Любка. Коли розчинилися двері і на порозі кімнати з'явилася вона, це сталося в неділю. Ми з мамою були настільки вражені, що так і заумерли на місці. Перед нами стояла незнайомка у невисоких начищених чобітках, темно-синій спідниці гімнастерці з медалями на грудях. В руці вона тримала велику, оторочену жовтою шкірою валізу. Під пахвою стирчала загорнута військова шинеля, на другому плечі висів похідний солдатський речовий клонок. «Невже не впізнаєте?» – сміхнулася вона, опускаючи на підлогу свої речі і простягаючи до нас руки. Мати плакала, а я підстрибував навколо них, вигукуючи. «Сестро, сестренько, нарешті приїхала!» Шлях додому в Любки був нелегкий. Майже рік вона просиділа в концтаборі. Пройшла крізь справжнє пекло. Каторжні роботи, зранку виганяли розвантажувати каміння, та головне, всі вони були приречені. Щотижня приїздила вантажівка, і в неї кидали чергову партію кандидатів на той світ. Їх відвозили на фабрику смерті, де труїли у газових камерах. А потім трупи спалювали. Першими відбирали старших за віком і геть виснажених, яка вже з них користь. Але черга рокованих невпинно рухалась уперед. Улітку 43-го почалися нічні бомбардування. Це щиняло неабиякий переполох серед наглядачів. Вони вимикали освітлення території концтабору і квапливо ховались. Союзницькі бомби попервах чомусь не влучали в об'єкт, вибухали неподалік. Однак і це породжувало в душах знедолених в'язнів бодай якісь непевні сподівання. А раптом... І таки сталося. Серед ночі в темному небі заривли важкі американські бомбардувальники. Цього разу вони цілилися значно влучніше. Бомби лягали одна за одною. Повиривали стовпи з колючим дротом, знесли товстелезний цегляний мур, пошкодили найпідступнішу огорожу – стіну з дротів під смертельною електричною напругою. Постраждали й бараки з в'язнями. Довків було чути вічайдушний лемент, крики, зойки, стогін. Панувала загальна паніка. Бранці не знали, що їм робити. Любка вибігла з барака і попрямувала до зруйнованого муру. Дерлася колючими уламками цегли в гору. На силу подолала величезну завалу сміття на яке перетворилося височезне, здавалося, нездоланне укріплення, і зупинилась аж за залізничною колією, де стояли щеплені вдовжелезний ряд порожні вантажні вагони. Викашляла з горла густу порохняву пилюку, що зависала над розтрощеними стінами табірної зони, і озирнулася. В таборі горіли дерев'яні бараки – Вогонь від них здіймався вгору, наче полум'я велетенської свічки. У відблизку пожежі розгляділа якусь постать, що сунула в її бік. Трохи зачекала. Коли постать наблизилась, упізнала в ній сусідку по бараку. Вони були майже однолітками, та досі мало спілкувалися. Знала тільки, що дівчина родом з України, звуть її Дариною, але як вона потрапила до концтабору, було невідомо. Вони мовчки поглянули одна на одну. Обидві в смугастих табірних робах, на ногах важкі дерев'яні черевики сабо. Так само мовчки розсунули масивні рами двері найближчого вагона і сховалися там, у дальньому кутку. На підлозі було розкидано сіно, пахло коров'ячим посідом, Певно, у вагонах перевозили худобу. Кілька годин просиділи, вгамовуючись від пережитого. Вибухи припинилися так само зненацька, як і почалися. Знов залягла тиша. Лише з табору в ряди годи долинав хрускіт, догорілих стін і стель дерев'яних бараків.